ca o xino da miña aldea nun na tarde ca cada tua soar tan como triste da vida que xa a primeira pancada teimos onde revedida. sempre grande por mais que me tanches perdo quando pasas de tu viverante no seu aberto sinto mais longe o pesado sinto essa saudade mais perto tu Bueno, vamos a falar un pouquiño das actividades que vai a facer a nosa entidade en Rosalía de Castro ali, na Rúa Federico Soler de Cornella, claro. no número 71. E ali, pois, ali a topar desa entidade que sempre está viva, sempre está aberta para vos. Claro. Eh, pois o día 3 de fevereiro, as 19.30, pois, presentación do libro Cesuras Raíces, de Doña Fina Tizón. Se estivemos aquí con ela. Sí, que estivemos aquí con ela, exactamente, que xa le entrevistamos aquí. Presentámosla precisamente aquí, ese e, sí. traballo de Cesuras. Por certo, mañán a partir das sete, veña. Exactamente, mañán a partir das 7 E entón, eh, eh, o día da de Freveiro, hai... As 14 horas, a celebración dun xentar de entroido. Primeiro plato, chocos, bravas, olivas, segundo plato, cocido, galego, eh, cachola, butelo, androlla, chourizos, eh, eh, cachelos, verdura en fin. Acompañada de todas, sabían dar hasta de garbanzos. E, e despois, eh, que o prezo non é tan caro, eh? uh -huh. costou un menú. 28 con 50 que é o no social que despois vera acompañado de música despois ao final. Hombre, acompañararnos pois o grupo o grupo de Rosalía de Cas, claro que sí, seguro que si. Sí. Eh, o día 11 de marzo ás 12 ás eh, a eh, feira do eh, a ah, feira do pulvo ah, claro. eh, diante da entidade onde podemos probar o polvo. Uh -huh. e, e o día 11 de marzo, ás 19 horas, a Asamblea xeral extraordinária eh, consiguiente da Orden do Día. En fin, que vai haber hasta votacións. Eh, eh, o día 18 de marzo, ás 19 horas, día da dona, faremos unha conferencia ás mulleres literarias a cargo de Andrea nunes brións nunes brións si sí, sí, irá de Galicia, una grande feminista. Que virá a dar a conferencia. Uh -huh -huh. Eh, o día 25 e 26, patri, eh, patrocinio da nosa, da nosa banda de gaitas eh, de Rosalía de Castro no, com, no campeonato de Xuntán de Xinzo de Lima de Limia, si, sí, no ourenso de Xinto de Limia en Ourense. E uh -huh. en fin, que esto vai ser o que máis ou menos se vai a isto e yo que hai moitos socios que xa recibiron a carta, outros o correo electrónico e por eso amigas, amigos, Dei con de no, xoves de que ven Que pase unha feliz semana eh, A, a, a <risa> mí es bueno, que díese me Feliz Que así rematamos o programa de hoxe Que foi bastante entretido Tivemos a sorte de que sí. Nos atenderon todas as persoas Por certo, hai que lembrar que Se celebra Pois pues, mm, Ten anos do, do nascimento de Manuel Murguía Xa falaremos oh. unha outra ocasión eh, Vamos a falar del Vamos a facer unha boa Isto é para falar del Venga, ata vinderos xa vos queridos gracias, eh, gracias a Fernando por estar aí Gracias por estar aí Que senón fora por el non salemos o aire Este queñes falou Armando Fernández Así que amigas amigos Que anoite xa vos o descanso Arrua vos a Rúa liberdade E digo xa que ven